Лю Цесінь. Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Робчук. Частина перша. Мовчазна весна. Глава перша. Роки божевілля. Китай. 1967 рік. Загони хунвейбінів атакували багатоповерховий будинок штабу квітневої 28-ї армійської бригади упродовж двох днів. Їхні прапори, які розгойдував вітер, невтомно майоріли навколо будівлі штабу, немов вогонь, що пристрасно нищить сухі дрова. Примітка. Хунвейбін, дослівно червона варта, червона Усталена в українській мові назва загонів студентської та шкільної молоді, активних учасників великої пролетарської культурної революції в Китаї. Командир загону згорав від нетерпіння, але він побоювався не захисників будівлі. Ті понад 200 солдатів 28-ї бригади були не більше, ніж жовторотими недосвідченими молодиками, порівняно зі згуртованими і перевіреними як на парадах, так і в реальних справах ветеранами його передового загону, сформованого на початку Великої пролетарської культурної революції в першому місяці 1966 року. Його страх був обумовлений більш ніж десятком залізних печей у середині будівлі, доверху начинених бризатною вибуховою сумішшю і послідовно з'єднаних між собою електричними детонаторами. Командир не міг бачити ці детонатори, але він міг їх відчувати, як залізна руда відчуває наявність магніту. Якщо захисники повернуть вимикач, вони зникнуть разом з обложниками в ревучому полум'ї, що звільнить і тіло, і тушу. І ці жовтороті мали необхідну відвагу і достатню рішучість, щоб це здійснити. Порівнюючи з бувалою першою хвилею призуєву червоногвардійців, ті бунтарі, що недавно приєдналися до них, були більше схожі на зграю вовків на розпеченому вугіллі. Біснуваті до шаленості. На даху будівлі штабу з'явився стрункий силует юної дівчини, яка почала розмахувати величезним прапором 28-ї бригади. Її появу одразу зустріли безладним шквальним вогнем з усіх видів зброї – прадавніх американських карабінів, чеських кулеметів японських гвинтівок Арисака тип 38 і абсолютно нових стандартного зразка рушниць і пістолетів-кулеметів, украдених із розташування Народно-визвольної армії Китаю після публікації серпневої передовиці, які разом навіть зі списами, мечами Дадао та іншою холодною зброєю, творили новітню історію. Примітка. У серпні 1967 року в журналі «Червоний прапор» вийшла передовиця із закликом вичистити кубку контрреволюціонерів з лав армії. Багатьма вона була сприйнята як заклик до дії. Відповідно до нього організовувалися напади на підрозділи склади Народно-визвольної армії Китаю з метою захопити зброю, що призвело до подальшої ескалації конфліктів і суспільних зворушень, спровокованих угрупованнями Хунвейбінів. Багато солдатів 28-ї бригади раніше вже демонстрували подібну завзятість, видираючись на гору будівлі штабу вивішуючи прапори на вулицю, час від часу вигукуючи через мегафон гасла і дивізи і засипаючи листівками, атакуючих унизу. І кожному із таких сміливців вдавалося втекти з-під граду куль неушкодженими, досягаючи визнання своєї доблесті й хоробрості. Дівчина, що з'явилася на даху, очевидно, теж вірила у свою щасливу долю. У революційному запалі вона вимахувала прапором так, неначе вважала, що своєю пристрасною молодістю зможе перетворити ворогів унизу на попіл, уявляючи, що новий ідеальний світ виникне вже завтра з піднесення і завзятості, котрі циркулюють у її крові. Вона насолоджувалася своєю сліпучою багряною мрією, допоки рушнична куля не пробила тендітне тіло 15-річної дівчини. Воно було настільки невагомим, що навряд чи спромоглося хоча б трохи загальмувати швидкість кулі на виліті, яка вийшла за спиною з високим звуком, схожим на пташине клекотання. Їхні погляди були прикуті до прапора, що вислизнув з її рук і помалу падав до підніжжя будівлі. Її хночко тіло, здавалося, падало ще повільніше, ніж червоне полотнище. Неначе той птах, що прощається з небом не з власної волі. Натовп внизу зайшовся радісними криками. Кілька бійців кинулися до підніжжя будівлі, щоб розірвати на шматки полотнище і заволодіти слабким тілом, як трофеєм. Піднявши тіло, Натовп деякий час з гордістю його демонстрував, після чого закинув на металеву огорожу двору будівлі. Більшість загострених прутів, з яких складалася огорожа, бунтівники вже давно виламали і використовували як списи. Але два все ще лишалися на своїх місцях. Тільки на їхні вістря торкнулося тіло дівчини, життя, здавалося, повернулося в її змучене тіло. Натовп Хун на мить відсахнувся від високовисячого тіла, але лише для того, щоб почати використовувати його як мішень для стрільби. Вона, здавалося, не помічала зливи куль, що роздирали тіло, не мові її омивав ніжний дощ, а не вогняний смерч. Час від часу її тонкі, як вирбові гілки руки, тремтіли, неначе змахували крапельки легкого дощу. А потім половина її голови вибухнула зсередини, і тільки одне прекрасне око, що вціліло, Вдивлялося в блакитне небо 1967 року. У ньому не було болю, тільки скам'янілі пристрасть і млість. Насправді, порівняно з іншими, їй ще пощастило. Вона, принаймні, пожертвувала своїм життям заради ідеалів, у які вірила. Гарячі точки, подібно до цієї, виникали то тут, то там, по всьому Пекіну. Ніби синхронно працювали Незліщенні підключені паралельно центральні процесори, синтезуючи тим самим разом велику пролетарську культурну революцію. На околиці міста на території спортивного комплексу відомого університету щодня близько двох годин тривали зібрання критики і боротьби, які відвідували тисячі людей. Позаяк єдності серед угрупувань хунвейбінів не було, багато бригад конкурували між собою і влаштовували одна проти одної провокації. У кампусі університету відбувалося гостре протистояння між хунвейбінами робітничою групою культурної революції, робітничою агітбригадою й армійською агітбригадою. І кожне з угрупувань то ділилося на нові ворогуючі фракції, то об'єднувалося знову. кожна зі своєю ідеологічною базою і програмою, що неминуче призводило до все жорстокіших протистоянь. Але метою цих зібрань було розвінчання реакційних буржуазних академічних умов ворогів кожної з фракцій. І в не було іншого вибору, окрім як терпіти жорстокі нападки представників кожного з угрупувань, що намагалися випередити одне одного в кількості виявлених контрреволюціонерів. Порівнюючи з іншими монстрами і демонами, поведінка реакційних академічних умов на попередніх етапах зібрань відрізнялася від інших. Вони були зрозумілі й уперті, незважаючи на той факт, що на цій стадії їх дуже багато загинуло. Так тільки в Пекіні протягом 40 днів більше ніж 1700 жертв таких зібрань були забиті на смерть. У зв'язку з цим Шаоле, Ухань, Дзеньбодзань, Фулей, Джаодзуджан, Іцюнь, Веньзе, Хаймо і інші колись шановані інтелектуали обрали самогубство. Ті, хто зміг пережити перші стадії судів, ставали безмовними, тільки на їх проведення відновлювалося. Тей засіб самозахисту давав змогу остаточно не зламатися. Під час слухань вони перебували в забутті, у напівсні, виходячи із заціпаніння тільки від крику в обличчя, починаючи знову механічно бурмотіти свідчення про зізнання, повторювані вже тисячі разів. Деяким вдалося перейти на третій етап. Постійні, нескінченні зібрання, яскраві критиковані політичні образи, які змогли, подібно до ртуті, просякнути їхній розум, що ґрунтувався на знаннях і раціональному мисленні, поки не впав під натиском. Обвинувачені починали вірити у свою провину. бачити і визнавати за шкоди шкоди великій справі революції. Вони заходилися плачем. Викриття і свідчення, що лунали, були набагато детальніші, набагато щиріші, ніж в інших монстрів і демонів, які не належали до середовища інтелектуалів. Але для хунвейбінів видання процесів на двох останніх стадіях було справою буденною нецікавою. Тільки ті монстри й демони, хто мав силу духу залишитися на початковому етапі, становили справжній інтерес для їхньої, уже давно надмірно збудженої нервової системи, що прагнула нових, ефективних подразників на рівні червоного плаща Матадора. Але настільки цінні екземпляри траплялися дедалі рідше. В університеті, мабуть, застався всього один. І його появу приберігали як делікатес на кульмінацію зібрань. Є Успішно пережив культурну революцію, але досі лишився на першому етапі розвінчування. Він відмовлявся визнавати себе винним, вдаватися до самогубства або впадати в покаяне зацепініння. Коли цей професор фізики піднявся на трибуну перед натовпом, на його обличчі виразно читалося «Нехай мій хрест буде іще важчим». Хунвейбіни справді змушували його нести тягар, але це був не хрест. Інші обвинувачення Носили високі комедні ковпаки, зроблені з бамбукових паль. Але його був зварений із товстих сталевих стрижнів. І пайдзе, що була вдягнута на шию, теж не була, як і в інших дерев'яною. Її виготовили із залізних дверцят лабораторної печі, на якій його ім'я, написане чорними іероглифами, було перекреслене по діагоналі червоним хрестом. Ескорт для супроводу Є на сцену був удвічі більший від звичайного. Двоє юнаків і чотири дівчини. Юнаки піднімалися на сцену впевненою твердою ходою, уособлення зрілої більшовицької молоді. Обидва були студентами четвертого року навчання і спеціалізувалися з теоретичної фізики, а Єджетай був у них професором. Чотири дівчини, одягнені у військову форму, підперезану патронташами, були набагато молодші. Учениці другого року навчання в середній школі при університеті. Схожі на чотири зелені вогники, що живилися юнацьким максималізмом, Дівчата утворювали кільце навколо Єджетая. Його поява пожвавила натовп. Стихле було скандування, гасел вибухнуло з новою силою, заповнюючи собою весь простір, як припливна хвиля, що набігла на берег. Терпляче зачекавши, допоки вигуки не щухнуть, один із супровідників повернувся до обвинуваченого. «Єджетай, ти є фахівцем у всіх сферах механіки. Ти й повинен розуміти, наскільки потужна у своїй єдності та сила, який ти намагаєшся протистояти». Продовжувати опиратися їй означає неминуче наближати свою смерть. Сьогодні ми продовжимо розглядати порядок денний попереднього засідання. Більше немає потреби маніпулювати словами. Відповідай на поставлене запитання без своїх звичних хитрощів. Між 1962 і 1965 роками ти самовільно додав вивчення теорії відносності до курсу фізики? Теорія відносності, як загальновизнана теорія, входить до базового курсу фізики, відказав Є. Як можна не викладати її в рамках базового курсу? «Ти брешеш!» – крикнула дівчина із супроводу. «Ейнштейн – реакційний вчений. Він служитиме будь-якому господареві, який поманить грошима. Він навіть продався американським імперіалістам і допоміг їм створити атомну бомбу. Щоб започаткувати революційну науку, нам треба відкинути чорний прапор капіталізму – теорію відносності». Є залишив запитання без відповіді. Біль, який завдавало носіння важкого сталевого ковпака та пальзи, забрав усі сили, і витрачати зайву енергію, відповідаючи на запитання не варті відповіді, було нерозсудливо. Позаду один із його учнів невдоволено насупив брови. Дівчина, що говорила, була найбільш ерудованою з усієї четвірки і явно готувалася до процесу. Він бачив, як за лаштунками перед виходом на сцену вона читала порядок денний засідання. Але маючи справу з таким супротивником, як є джетай, кількома гаслами не обійтися. Вони підготували новий засіб викриття для свого вчителя, і зараз був вдалий момент його використати. Один із хунвейбінів зробив знак комусь, хто стояв за сценою. Дружина є, професор фізики Шао Лінь, піднялася з першого ряду і вийшла на сцену. Вона була в погано скроєному та підігнаному в броні трав'яного кольору, явно покликаному імітувати уніформу хунвейбінів військового зразка. Але люди, які знали жінку раніше, пам'ятали, що вона любила читати лекції в елегантному ціпао і розуміли, що її поява, так само як і зовнішній вигляд, були вимушеними. "Є, Джитай", вигукнула вона, вказуючи пальцем на чоловіка. Було очевидно, що вона не звикла до таких театралізованих вистав, тому й намагалася максимально посилити свій голос, але тільки посилювала його тремтіння і не сподівався, що я піднімуся викривати і критикувати тебе. Так, у минулому я була тобою одурена. Ти затуманив мій розум, використовуючи свій реакційний погляд на науку і світобудову. Але тепер морок розсіявся, і за допомогою революційної молоді я хочу стати на бік революції, на бік народу. Вона повернулася до глядачів. Товариші, революційна молодь і викладачі, ми повинні визнати реакційну сутність теорії відносності Ейнштейна, яка викристалізована ним у загальній теорії відносності. Запропонована статична модель всесвіту заперечує динамічну природу матерії. Це антидіалектичний підхід. Всесвіт розглядається як те, що має кінець, що є крайнім ступенем реакційного ідеалізму. Слухаючи нескінченну промову дружини, Єджетай видавав із себе криву посмішку. «Ах, лінь, я тебе обдурив. Насправді ти завжди була загадкою в моєму серці». Одного разу я вихваляв твої надзвичайні таланти перед твоїм батьком. Йому пощастило, що помирано і уникнув цієї катастрофи. Старий лише похитав головою і відповів, що його донька не може мати академічних досягнень. Сказане далі виявилося пророчним для другої половини мого життя. Маленька лінь занадто розумна для роботи з фундаментальними науками. Для цього треба бути простішим. З плином часу я зрозумів всю глибину цих слів. «Лінь, ти дійсно дуже розумна». Кілька років тому ти відчула політичний вітер змін в академічній думці, ти була готова до цього. Читаючи лекції, ти змінила назву багатьох фізичних законів і сталих. Так законома ти стала називати законом опору. Рівняння Максвелла електромагнітними рівняннями. Стало планка квантовою сталою. Ти почала пояснювати студентам, що більшість наукових результатів досягнень є кристалізацією мудрості трудящих, а буржуазні академіки просто їх привласнили. Але, незважаючи на всі твої хитрощі, тобі так і не вдалося бути повністю своєю у революційному русі увійти в його ядро. Ти так і не заслужила права носити на рукаві червону пов'язку революційний факультет. У тебе немає нічого. Ти навіть не підтвердила кваліфікації, щоб і надалі викладати. Твоє походження тягне тебе донизу. Ти частина старого Китаю. Твоя сім'я походить з інтелігенції, твої батьки відомі вчені. І якщо говорити про Ейнштейна, то насправді тобі є більше, в чому покаятися, ніж мені. У зимку 1922 року Ейнштейн був приїздом у Шанхаї, і поза як твій батько володів німецькою, його призначили супроводжувати вченого у цій поїздці. Ти багато разів переповідала мені історію про те, як твій батько обрав для наукової кар'єри саме фізику під враженням магії Ейнштейна. А ти пішла слідами батька, підкоряючись його волі. Можна навіть сказати, що Ейнштейн опосередковано став твоїм наставником, чому ти була дуже рада. Пізніше я дізнався, що твій батько збрехав тобі на користь. Він з Ейнштейном мав тільки коротку бесіду. Уранці 13 листопада 1922 року прогулювався з Ейнштейном на Нанкінській вулиці разом з Юй Юженом, президентом Шанхайського університету, і Цао Губіном, головним редактором газети Дагунбао, проходячи повз ділянки де ремонтували дорожнє покриття, Ейнштейн зупинився біля хлопчини в подертому одязі з брудним обличчям, який зосереджено подрібнював каміння. Мовчки спостерігаючи деякий час за процесом, Ейнштейн поцікавився у твого батька. Скільки хлопчина заробляє за день такої праці? Батько переклав Ейнштейну – 5 центів. Це єдиний діалог, що відбувся між великим вченим, який назавжди змінив світ і науку, і твоїм батьком. Вони обговорювали не фізику, не теорію відносності, а сувору реальність. Як потім розповідав твій батько, Ейнштейн, отримавши відповідь, на тривалий час закляк, спостерігаючи за механічними рухами робітника, навіть забувши про свою люльку і лишався нерухомим, доки воглина в ній не згасла. Щоразу, коли твій батько переказував мені цю історію, на всі мої розпитування незмінно відповідав, зітхнувши. У Китаї будь-яка ідея, що насмілилася, занадто високо відірватися від землі, приречено тільки на жорстоке падіння. Тяжіння реальності занадто сильне. «Схили голову!» – вигукнув один із охоронців на сцені. Це могло виявитися жестом милосердя з боку колишнього студента щодо свого викладача, бо всі жертви зібрань мусили тримати голову похиленою на знак каяття. І якщо є, нахилив би голову, то його громісткий залізний ковпак упав би з голови, а утримуючи її опущеною, він зміг би уникнути спроб, надіти його знову. Але є не піддався спокусі, тримав голову прямо, підпираючи важкі сталеві прути своєю корчачою шиєю. Схили голову, ти впертий реакціонере. Одна з дівчат на сцені висмикнула ремінь і замахнулася на є. Удар мідної пряжки припав точно в середину чола і залишив по собі гулю, яка швидко забарвилася фіолетово-чорним. Є трохи похитнувся, але зумів устояти і випрямитися. Один з продовжив. «Коли ти викладав квантову механіку, ти також самовільно включав деякі реакційні ідеї. І пильно подивився в бік Шаолінь, даючи знак, що вона мусить продовжити. Вона була рада підкоритися. Коли знову почне говорити, то розумі її функціонуватиме підтримуваний необхідністю приведення аргументів у суперечці. Інакше він би давно вмер. Єджетай, ти не можеш відкидати ці звинувачення. Ти постійно викладав квантову механіку в Копенгагенській інтерпретації. Так, це правда. Зрештою, ця інтерпретація найбільше відповідає результатам проведених експериментів. Його тон, такий спокійний і врівноважений після нанесеного удару, здивував і збентежив Шаолінь. Але ця інтерпретація свідчить, що зовнішнє спостереження призводить до колапсу квантової хвильової функції. Це є ще одним проявом реакційного ідеалізму і одним з найнахабніших тверджень. Філософія мусить керуватися експериментами? Чи результати експериментів спрямовують філософію? Запитав Єджитай Несподіване перехоплення ініціативи збентежило ведучих засідання суду. Звичайно, правильно керуватися марксистською філософією під час проведення наукових експериментів. Після паузи відповів один із супровідників. Тоді слушне буде й твердження, що правильна філософія звалюється просто з неба. А це суперечить твердженням, що істина виникає з досвіду що також суперечить марксистському принципу когнітивної природи пізнання. Шаолінь і обидва студенти четвертого курсу не знайшлися, що відповісти на це зауваження. Вони не могли йти проти логіки, а висновок був повністю логічний. Але чотири дівчини ще вчилися в середній школі. І їм здавалося, що їхній революційний спосіб ведення дискусії, перед яким не втримається жоден із буржуазних міцних горішків, є правильним. Дівчина, яка вдарила є раніше, Занесла руку і вперіщила професора ще раз. Три інші також дістали свої ремені. Коли навколо демонструють подібне революційне завзяття, небезпечно виділятися. Студенти вважали, що краще не втручатися. Якщо твоя поведінка відрізнятиметься від поведінки оточення, тебе можуть вважати революційно неблагонадійним. Ти також викладав теорію великого вибуху. Це найбільш реакційна з усіх наукових теорій. Один із колишніх студентів спробував змінити тему. Можливо, в майбутньому ця теорія і буде спростована. Але два основних космологічних відкриття цього століття – закон Габбла щодо космологічного червоного зміщення і спостереження реліктового випромінювання абсолютно чорного тіла – доводять нам, що на сьогодні теорія Великого вибуху є найточнішою теорією походження Всесвіту. Дурниці, вибухнула Шаолінь, почавши довгу лекцію про теорію Великого вибуху, доводячи її виняткову реакційність. Але новизна цієї теорії привернула увагу найобдарованішої з чотирьох дівчат, яка мимоволі запитала. «Час почався зі стану сингулярності? А що ж було до сингулярності?» «Нічого не було», – сказав Є таким тоном, неначе відповідав на запитання, поставлене будь-яким цікавим підлітком. Він повернувся і лагідно подивився на дівчину. З його ранами і залізним ковпаком це було непросто. «Нічого? Крамола! Справжня реакційна крамола!» Розгублена дівчина розплакалася. Вона повернулася до Шаулінь, яка з радістю прийшла їй на допомогу. «Це залишає місце для існування Бога», – пояснила Шаулін дівчині. Дівчина, що заплуталася в тонкощах нової теорії, знайшла твердий ґрунт під ногами. Вона підняла руку, що все ще стискала ремінь, і направила на «є». «Ти твердиш, що Бог існує?» «Я не сказав». «Що ти сказав?» «Я сказав, що не знаю». Якщо під Богом ви розумієте якусь надсвідомість поза межами Всесвіту, то я не знаю, існує він чи ні. Наука не надає переконливих доказів на підтримку жодної з версій. Насправді в цей жахливий момент я схилявся до версії, що його не існує. Ця надзвичайна реакційна заява спричинила хвилювання в натовпі глядачів. Розпочавшись із вигуку супровідника на сцені, нова хвиля скандування гасел прокотилася залом. «Геть реакційного академіка Єджетая!» Геть усіх реакційних академіків, геть усі реакційні доктрини. Дочекавшись, поки скандування затихне, дівчина, що супроводжувала вченого, гучно заявила Бога не існує. Усі релігії є інструментом правлячого класу, що паралізують дух народу. Це дуже однобічний погляд, тихо відповів є. Дівчина на сцені, збита з пантелику і озлоблена, дійшла єдиного правильного, якій здавалося, висновку, що проти такого небезпечного ворога будь-які слова і дискусії марні. Вона схопила ремінь і пішла в напрямку до Є. Три її подруги рушили слідом. Є був високого зросту, і дівчатам довелося тягнути руки вгору, щоб дістати до гордо піднятої голови професора. Після кількох ударів залізний ковпак, який слугував слабким аналогом шолома, але ж все-таки захищав від них, упав додолу. Наступна серія ударів мідними пряжками припала на незахищену голову тіло і нарешті змусила професора впасти. Молоді революціонери, натхнені своїм успіхом, кинулися демонструвати ще більше старанності у благородній боротьбі за віру ідеали. Їхнє важливе місце в процесі творення історії п'янило і додавало гордості за продемонстровану хоробрість і завзятість. Голова вимагав не вдаватися до насильства під час дискусії. Два колишні студенти кинулися до ЄД і відтягли від нього четвірку збожеволілих дівчат. Але вже було запізно. Професор фізики лежав нерухомо на підлозі очі напіврозплющені, і зран на голові поштовхами витікала кров. Оскаженілий натовп за секунду вщух і завмер. Єдине, що рухалося – тонка цівка крові, яка вигиналася сценою подібно до змії, і, досягнувши краю, почала стікати в ящик під нею. Ритмічні звуки крапель, які падали, були схожі на кроки людини, що віддаляється. Дикий регіт роздертишу, що запала. Сміялася Шаолінь, чиї розум не витримав насильства і розлетівся на друзки. Ті звуки вивели натовп із зацепініння. Один за одним, спочатку боязко, потім ринувши потоком, глядачі почали залишати місце проведення засідання. Площа швидко спорожніла. Біля сцени залишилася тільки одна молода жінка. Це була донька Єджетая Євензе. Коли дівчата почали бити її батька, вона хотіла було вибігти на сцену, але двоє старих двірників втримали її і почали шепотіти на вухо. Якщо вона це зробить, то її свого життя позбудеться. І її поява лише спровокує ще більше жертви. Вона кричала до хрипу, але голос тонув у хвилях скандування гасел і оплесків. Коли ж крики вщухли, вона вже не могла вимовити ані звуку. Лише дивилися на мертве тіло свого батька, і невимовлені слова повільно осідали в її крові, де залишаться назавжди. Після того, як натовп розійшовся, вона засталася нерухомою, скам'янілою у тій самій позі, у якій їй спромоглися утримати руки двірників. Тривалий час потому, вона змогла опустити руки. Піднявшись повільно на сцену, Вензе присіла поруч із тілом батька. Взявши його вже холодні руки у свої, довго вдивлялася далечінь невидющими очима. Коли нарешті за тілом прийшли, вона вийняла якийсь предмет зі своєї кишені і вклала в руки батька. Це була його люлька. Вензе мовчки покинула спорожнілу Засмічену площу, попрямувала до тому. Дійшовши до будинку, призначеного для проживання професорсько-викладацького складу, вона почула історичний сміх, що лунав з вікон другого поверху, де розташовувалася її квартира. Ці звуки видавала жінка, яка колись була її матір'ю. Вензе розвернулася і попрямувала геть, не думаючи куди. Нарешті вона зрозуміла, що стоїть перед дверима професора Жуань Вень, яка протягом чотирьох років навчання Вензе у коледжі була її кращим другом і порадником. Наступні два роки, коли Вензе була аспіранткою астрофізичного факультету і під час наступного хаосу культурної революції, професор Жуань залишалася єдиною довіреною особою, окрім батька. Жуань вчилася в Кембриджі, і її будинок був для Вензе привабливим місцем. Велика бібліотека, зібрання живопусу і аудіотека були привезені з Європи. Розкішне фортепіано набір люльок для паління з корення вересу і морської пінки на елегантній підставці. Кожна з люльок здавалася просякнута мудрістю людини, яка одного разу тримала її або стискала мштук зубами, перебуваючи у глибоких роздумах. Хоча Жоан ніколи не згадувала людини, якій раніше належала ця колекція. Люлька-батька також була подарунком від Жоані. Цей елегантний теплий маленький світ колись був спокійною гаванню для вензе. Особливо в ті моменти, коли вона потребувала схову від буревіїв зовнішнього світу. Але це було до того, як будинок з шукали і пограбували хунвейбіни. Жоан, як і батько Вензе, зазнала жорстоких гонінь під час культурної революції. На засіданні зібрання критики і боротьби щодо її справи охоронці почепили пару черевиків на підборах їй на шию і розмалювали обличчя помадою, щоб продемонструвати той декадентський буржуазний спосіб життя, який вона вела. Вензе прочинила двері у квартиру професора Жуань і побачила, що хаос, залишений після себе погромниками, зник. Розірвані полотна, склеєні й розвішані по своїх місцях. Перекинуте фортепіано акуратно стоїть у кутку, відполіроване і сяюче, як зазвичай, хоча й безнадійно зіпсоване, грати на ньому більше неможливо. Кілька уцілілих книжок у гарній твердій політурці знову на полиці, де їм і місце. Професор Жуань спокійно сиділа за письмовим столом, її очі були заплющені. Вензе підійшла і з ніжністю торкнулася чола, провела рукою по обличчю у руках. Усе вже було задубілим, неживим. Тільки на увійшовши до кімнати, Вензе помітила порожну пляшечку снодійного на столі. Постоявши кілька хвилин мовчки, вона розвернулася і попрямувала геть. Горя вже не відчувала. Тепер вона була немов лічильник Гейгра що збожеволів через передозування опроміненням. І більше не демонструє жодних показників, беззвучний і з нулем на вимірювальній шкалі. Уже залишаючи квартиру, Вензек кинула прощальний погляд на дорогу людину. Вона зауважила, що Жуань зробила макіяж, одягла легкий плащ у тон помади і черевики на підборах.